Ráno, hm? Ráno budu vysvětlovat praktickou stránku meditace. Hm? Tentokrát vás budu učit meditaci na dech podle jogačáře tradice. Hm? Čili ti z vás, kdo se zabývali jogou, proto ty to bude o to zajímavější, protože zde. Vlastně pozornost počívá na mezidechu neboli na kumbaka. No a jak to probíhá, to vysvětlím. My to spojíme s poznáním jemného těla. Jemné tělo, poznání jemného těla spojíme s jistým. Svícením hm? na poznání energii v těle. Hm? To budeme dělat ráno. Hm? No a přes den pak budeme meditovat na základě toho vysvětlení, co vám dám. Kdo z vás už praktikoval meditaci na dech? Hm? Všichni? Někdo, kdo nepraktikoval meditaci na ne? den, Vůbec ne. To je problematicky. Já nebudu moc vysvětlovat všechno. základy budete muset nastudovat. Vy jste dělali jogu aspoň? velký problém. A večer já budu vysvětlovat pak vlastně teorii meditace, tedy spíše neduálního přístupu k meditaci. Tady u nás teď mnoho Lidí má jogínu má zájem o právě o neduální přístup k meditaci. Hm? Ale vlastně ty teoretické základy toho je zatím skoro nikdo neprobírá, aspoň z, z toho, co znám. Hm? No, Abychom se dostali k těm teoretickým základům nedualistické meditace, tak jsem vybral text od majitry Madhyanta Vibhanga. Hm? což je analýza střední cesty. Hm? Jelikož to je dosti obsáhlý text, tak budeme se věnovat vlastně hlavně začátku tohoto textu, což je vysvětlení vlastně neduální skutečnosti. Hm? A toto vysvětlení neduální skutečnosti je vlastně základ, hm? pro naše pochopení meditace, jestliže chceme se věnovat nedualistickému přístupu k meditaci, tedy mahajánovému přístupu k meditaci. Teď. Ať už praktikujeme jakýmkoliv přístupem buddhistickou meditaci. Budistická meditace je vysvětlena v pěti fázích. To jste se učili. Ano, hm? si... Co? Tak pět fází meditace ty patří vlastně všem, hm? kteří studují buddhistickou meditaci, ať už v pojetí. Posluchačů žrávaka. V buddhismu existují tři cesty k probuzení. Cesta posluchačů. Co jste slyšeli asi? Co je cesta posluchačů? Pojď se jim tomu říká cesta posluchačů nebo cesta žáků. Protože ten, kdo praktikuje cestu žáků, ten. Slyší od učitele o nevýhodách samsárické přechodné existence, o výhodách nirvány pominutí této samsárické existence neboli vyhasnutí samsárické existence výhody. neboli slasti tohoto vyhasnutí no a orientuje se podle toho. No a prochází pak těmi pěti stádiemi, který teď vysvětlím. Hm? Pak na tom můžeme pracovat. Pak je cesta budžů pro sebe, ten tež. Pozná ne od Nasloucháním, ale vlastní realizací pozná výhody vyhasnutí přechodné existence, utrpení přechodné existence, pozná tež nedostatky přechodné existence. No a na základě meditace na závislé vznikání, pak sám realizuje vyhasnutí. No a třetí cesta, to je cesta bodhisattva, to je nedualistický přístup k meditaci. No a to je na základě vlastně kontemplace jediné skutečnosti. Jediná skutečnost, ať už ji nazveme jakoliv, vlastně neexistuje jiná skutečnost. Vše, co poznáváme, ať v rámci samsárického bytí nebo v rámci toho, co přesahuje samsárické bytí, vlastně je jedno nedualistické poznání. No to je cesta bodhisattva. Hm? Jakákoliv cesta vede přes Pět vlastně úseků. První úsek se jmenuje sambá marga. Sambhara marga znamená akumulace hm? výzbroje, který potřebujeme k tomu, aby jsme se mohli účinně hm? věnovat meditaci a realizovat nejvyšší realitu. Hm? Na to potřebujeme výzbroj. V teravádě je to, ti, co se učí teravánu, je to 15 semen správného jednání a pak vypasana. Do správného jednání tež patří šamata, patří praxe pozornosti, uvědomění a tak dále. Vlastně veškeré ty základy meditace jsou v, v Mahajánové tradici samozřejmě pak praxe Páramí, praxe vystávání bodičity a tak dále. To je vlastně základ, výzbroj. Teď my se budeme věnovat hlavně yogačárový tradici. Yogačarová tradice je založená aspoň v tibetské tradici, v Číně je to trochu jiný. Na pěti dílech od Bodhisattva nebo Budhy Maitrey, to jste možná slyšeli. Hm? Základní dílo, který vysvětluje vlastně cestu Marga, to znamená výzbroje k tomu, aby jsme se účinně věnovali meditaci, účinně věnovali praxi, realizaci. Ta je hlavně vysvětlená v Mahayana Sutra Alamkara. To je ornamenty sutra mahajány. Znamená, že se slyšeli. To je v Tibetu v Číně jedna z studovaných knih. Teď my se budeme věnovat Madhyanta Vibhanga, to znamená analýze střední cesty. A podle tradice, jak v Tibetu, tak v Číně, toto dílo hlavně patří poznání Prajoga Marga. Jestliže máme základy, můžeme se úsilovně věnovat praxi. Ten úsek, kdy se úsilovně věnujeme praxi, ale ještě jsme nepoznali tu nejvyšší realitu, hm? tomu se říká prajoga marga, cesta úsilí. Možná, že jste slyšeli, hm? tato cesta úsilí v tradici severního buddhismu, ne v Tarváně, je vysvětlená na čtyřech korenech dobra. Koren dobra tepla, kohen dobra, vrcholu, kohem dobra, přímání dobra, nejvyšší eh, darmi nebo nejvyššího fenoménu ve světě. A po tom poznání nejvyššího fenoménu ve světě pak. Třetí úsek, což je cesta vidění, primého vidění, objektu osvobození. Hm? Čili máte základ sbírání hm? jistých cností a předpokladu k tomu, aby jsme mohli správně, úsilovně se věnovat praxi. Pak cesta úsilovného se vědování praxi a to právě vysvětluje hlavně to dílo, kterým se můžeme teď zabývat, to je Madhyanta Vibhanga. Hm? aby jsme poznali, aby jsme účinně aplikovali neduální přístup k meditaci, musíme poznat neduální realitu. Hm? A ta je právě vysvětlena v Madianta Vibhanga, hm? analýza střední cesty. Pak, jestliže bezprostředně poznáme objekt realizace, ať už je to nirvána nebo v pojetí Mahajány, takovost, hm? neduální nejvyšší realita, Potřebujeme k tomu jednotu darmy a dharmata. Poznat dharmata je stav věcí, tak, jak je, dharma jsou fenomény. Čili cesta přímého vidění je poznání fenoménu v rámci vlastně nejvyšší reality, v rámci nirvány nebo v rámci takovosti. Čili meditující zde vlastně poznává realitu tak, jak je. Ať už, si, ať už, ať už ji pozná jako nirvánu, nebo ji pozná jako takovost nedolistické pojetí, má přímé poznání, reality osvobození. Jestliže má přímé poznání reality osvobození, to znamená co? Hmm? Tato přechodná existence, ve které se nacházíme, se bude jevit jako sen. Hmm? A z hlediska Mahajánového učení vlastně sen je jediná realita. Proč? Protože žádná realita, skutečnost se nedá držet. Hmm? To, co držíme, to je naše představa skutečnosti, ale skutečnost jako taková se nedá držet. Ať už máme představu skutečnosti jako nirvána nebo představu skutečnosti jako takovost, je to něco, co se nedá chytit. Jelikož jsme poznali skutečnost, která se nedá chytit, ta skutečnost, který se chytáme, nám může připadat jako sen, doufejme že se k tomu všichni dostanete. Tedy cesta primé realizace je cesta poznání dharma darmata, cesta poznání fenoménu a cesta poznání nejvyšší reality, ve které ty fenomény mají místo. No a pak je cesta meditace. Cesta meditace je vysvětlena v tradici Joháčána traktátem, který je snad nejvíc studován, zvláště v Tibetu, což je Aby Samaya Alankára. Hmm? Ornament realizace. Možná, že jste slyšeli, hmm? v Tibetu se učí mnoho komentářů tohoto díla. A sama Maja Alankána vysvětluje, jak vlastně se staneme budhou. No a pak poslední dílo Maitrej, který v Číně nepatří, se neprikládajíme utara tantra, nejvyšší tantra. A to je vlastně vysvětlení reality tak, jak ji vidí Buddha sám. Čili máme, aby jsme se dostali tam, kam chceme, jestliže praktikujeme nedualistický přístup k meditaci, musíme projít těmito pěti stádií. Nejprve získáme... Dá se říci výbavu k tomu, aby jsme účinně mohli meditovat, nedualisticky meditovat. Praxi paramí, praxi bodičity a tak dále. Pak získáme poznání správné praxe. Na základě poznání správné praxe získáme správnou realizaci, na základě správné realizace správnou meditaci, která vede k cíli, hm? z hlediska nedualistické meditace, k cíli budovství. Hm? My, jestliže se učíme nedualistický přístup k meditaci, učíme se, jak se stát Buddhou. Takže, aby jsme pochopili, jak správně meditovat, co musíme pochopit. A vlastně obsah toho díla, kterým se budeme zabývat, a obsah yogačára Bůmišástra, a obsah Sándy Nirmocana Sutra, tedy rozváz, sūtry, rozvázání uzlu, kterou jsem přeložil, kterou tady zatím nemáme. Aby jsme účinně mohli meditovat, mnoho z nás medituje, ale bohužel nemeditujeme účinně. Proč nemeditujeme účinně? Protože jsme nepoznali tak, jak by jsme měli poznat tři věci. Zaprvé, Gočara. Gočara znamená, O správně poznat objekty poznání. Doslova gočara znamená go je kráva, čara znamená pastvisko pro krávy. Yogin je jako kráva, aby se napásal, potřebuje pastvisko, potřebuje poznat Ty objekty, který potřebuje k správné praxi. To je první věc. Teď Madianta Vibanga má sedm kapitol. První tři kapitoly, kterými se budeme zabývat, právě vysvětluje tu Gočana, to pastvisko yogina. Hm? na základě kterého může se věnovat správní praxi. Jestliže nepozná správné objekty, nemůže se věnovat správné praxi. Ty první tři kapitoly, kterým se budeme věnovat, se nazývají Lakshana, to znamená vlastnosti reality tak, jak skutečně je. pak avarana, překážky k poznání reality tak, jak skutečně je. A pak tatva. Tatva, to znamená vlastně eh, skutečnost. Čili první musíme poznat vlastnosti naši, naší zkušenosti ve světě, vlastnosti Objektu, které chceme poznat, pak co nám přikáží k tomu, aby jsme ty objekty poznali tak, jak je potřebujeme poznat, no a pak skutečnost těch objektů, který potřebujeme poznat, aby jsme se věnovali správné praxi, která vede k přímé realizaci. Druhé dvě kapitoly, to je kapitola pratipakša, to znamená antidoty nebo protiklady, které musíme poznat, aby jsme se zbavili překážek. Pak avastá, to znamená stádia, cesty, které prekážky v těchto stádích překonáváme, pak ovoce cesty, hm? a pak nejvyšší jána, nejvyšší vozidlo, čili Mahajána, jaké jsou výhody Mahajány, proč praktikovat Mahajánu, jaké výhody z toho jsou. z hlediska poznání objektu z hlediska praxe a z hlediska realizace. Čili, aby jsme účinně se věnovali meditaci, musíme poznat správně objekty skutečnosti tak, aby nedualistická skutečnost se nám vyjevila ve vědomí, Jestliže tyto objekty nepoznáme, tak ta dualistická, nedualistická skutečnost, ve které se nacházíme, se nám nevyjeví ve vědomí. Přestože vynakládáme úsilí, toto úsilí nebude, pokud jasně nechápeme tu realitu, kterou chceme poznat, toto úsilí nemusí výst k přímému poznání. Čili správná praxe musí být založena na správném poznání objektu skutečnosti. Tak, jak je poznává moudrost. V té vlastně první poznání je poznání objektu moudrosti. Tady, v nedualistickém přístupu, první poznání je poznání moudrosti neduálního nazírání na skutečnost. Hm? Tady se to liší. Jestliže máme správné poznání neduálního nazírání na skutečnost, pak můžeme správně praktikovat praxi. Hm? Neduální meditace, jestliže správně praktikujeme praxi neduální meditace, pak můžeme získat ovoce této praxe, čili budoucnosti. Hm? Tak to je přibližně ty úplně nejzákladnější věci, které bychom měli probrat, než se pustíme do toho studia textu. Hm? A my se pustíme do studia textu na základě praxe. A to ty základy praxe ty vysvětlím ráno. Dobrý? Všichni jsou spokojení. Jak dlouho můžete meditovat? Hodinu je příliš krátko nebo příliš dlouho. Můžou všichni sedět hodinu dobrý. Hmm? Tak jedno sezení bude hodinu. Hmm? A tady máme 10 až 12.30. Tak přibližně vždycky, tak asi necelou hodinu budu vysvětlovat hmm? praktickou stránku meditace na dech. S, s, s, to, s důrazem na poznání jemného těla, hm? o kterém budeme mluvit též v rámci e, cvičení ráno jógy nebo chikungu. Hm? No a pak si dáme to vypadá, že máme tak přibližně dejme tomu 50 minut meditace, hmm. mezi tím 10 minut pauzy nebo hození, hmm. nebo 15 minut, jak nám to vyjde, nebudeme zase až příliš punčičká. Pak eh, odpoledne. Výklad nemusíme dělat odpoledne. Výklad, když budeme dělat ráno. Odpoledne můžeme potom otázky jo, a odpovědi, co se týče té praktické stránky toho, co se učíme. Takže meditace bude a výklad od 15. do 17.30. Vždycky začínáme s diskuzí na to, co jsme se naučili ráno a kdo. Protože v prvních dvou, třech dnech nebudou intervju, tak jaké máte problémy, můžeme prodiskutovat odpoledne, než se pustíme do meditace. A dáme si zase dvě sezení odpoledne. No a večer pak bude přednáška na základě Madianta vybanga. No a obeznámím vás možná to, že jste. Asi nikdo tady nestudoval yogačávu. Někdo studoval trochu yogačávu? Hm? Tak vás muset obeznámit s nějakými základními konceptami, hm? které potřebujete, abyste věděli, o co se jedná a jak to spojit s tou meditací. Hm? No a tak to bude asi všecko. Tak dneska mnozí z nás Přišli zdaleka, možná, že jste unavený, tak si dáme krátkou meditaci a skončíme tím. Hm? Dobrý. Někdo má otázky? Teď on je půl osmi, tak dneska dáme meditaci na půl hodinky. A po 8 hodině, kdo chce dál mlítovat, může dál mlítovat, kdo chce odpočívat, nechť odpočívat. A zítra se budeme držet programu. Jo? Dobrý. Nějaké otázky? Nejasnosti? Na základě ty na vás určitě týmu no, na základě, nějakého souboru bez knižky, co se vám vní. Hm? Protože nikdo vypadá to, že nikdo tady se studiem Jogačárny nebo Madjánky nezabývá. Zabýval se někdo? Nic. <laughs> Budu muset vysvětlit aspoň ty základní koncepty, to se vám bude hodit určitě. Tak to budu částečně dávat dohromady sám a částečně budu používat texta. Tak na to Protože abych používal jenom textu, tak možná, pokud nejste familiární s těma technickými výrazama, kterých je tam hodně tak aby studium a vydání to bude obtížný. A tohle je mohajánová vydání. Na každý pád. Teď jsem přeložil to sutu o zvázání to je vlastně taky základ téhle yogatárové tradice. A je to založený vlastně na stejných principech, které budeme vykládat. Teď během přištích dnů, tak později někdy tež, až bude ta kniha, tak to spojíme, ten výklad z těch, z těch pěti spisů Maitri, s tou sutrou, rozvázání úzlů a s nějakými úsekami, s yogačávou, mišástra, snad postupem času. Získáte trochu trochu přehled o tom, co vlastně yoga čára je. Dobrý. Yoga čára doslova znamená jednání podle yogy. Yoga agara, čára. čára. a jednání podle yogy je jaký jednání. Asi v jednotě? Samády. Hm? Jestliže se chcete naučit jednat podle jogy, musíte se naučit samády. Vlastně yogačára. celý to poznání jogačána je založený na vědě poznání samády. Hm? Tak eh, snažte se učit, co můžete, abyste. Ty vědě se čím dál tím víc mohly přiblížit. To je snad ta nejhlubší věda, kterou my, lidské bytosti, jsme zatím vytvořili. A nevěřím, že vytvoříme vědu hlubší než toto. No a yoga tedy znamená, už jsme se zmínili, též správná yoga v pojetí yoga je poznání tedy objektu moudrosti, praxe na základě objektu moudrosti a ovoce praxe na základě správné praxe objektu. Moudrosti. Čili v poetí jogačána probuzení je proměna našeho rozlišujícího vědomí, kterého se držíme, na moudrost, na nedualistickou moudrost. A to je stav budosti. Tak to se budeme toho učit a doufám, že to budete moci použít. My se nacházíme ve stavu neklidu, protože jsme nepoznali právě tuto nedualistickou moudrost a držíme se našeho um, rozlišujícího vědomí. Tak to o tom budeme mít víc zítan. Teď si dáme meditaci. Tedy soustředíme se na dech, jak jste zvyklí. A zítra začneme vysvětlovat tu meditaci na dech v rámci yoga-čáru a A přidáme k tomu jistý trochu znalosti ze jemnýho těla a jeho spojení s jemným vědomím, který pak vede do nedualistického poznání. Hm?